وَإِيَّ تَفَرَّقَ يُعْنِ <سَعْتِه> و اي يتفرق يوم الله كل من ساعته مگر کنا خبره روا ول سورته لساده احکامات معنیی مدنی صورت ده خز او خاول مس کی جک معاملات داغه متعلق محکم خبره ترشه وي چې وکيلان نے مقرر کی مس طرف نہ بل طرف نہ او شی جوړا بیادن تا کیو اس لغن تاکی مخ کے بیاپر ناک کامات تیر شو بلرد چه اللہو ایسلح دیو کی جوڑ دیو کی حقوق که دیو بلتا کمیو کی ما او خبره دی بنابر کی او خبره خبر اروان دیشی بیادا حکم بیانشو خواندانو تا تعلیمات بیانشو چه یو طرف تا ممائے لکی گئے چ یو بالکل درسته فریده او خبره روان شي نو سمراچی صورتونه کې دیشل جوړاو کېدشه الله تعالی دا پر احکام نه انکو اوس دا خبره به نه شي بالکل جوړاو مطلب دا دی چې خاوان په خزه حقوق کمای او کم اپ کو یعتیار نه یا هون داسې دي چې اغه نارگی د خپل نه بالکل یوې تمایله او بنا عزیزا اغانا خاونده دا نلعبی خاونده دا نبی اخاما خا مسئلہ دیت رب خبر الوانی کی تفریق رازی نو دیزا کیا اللہ تلا دیت تفریق مسئلہ بیانه چیده یوم انہا جداشی نبی ابسکی کی داغی مطالق مسئلہ دا اللہ فرمائی وئی یتفرقا کچھر دوار جداشی سلحہ و نشوہ سمجھوتا و نشوہ بس دوار یا کله باندې دداشو مسله خزه پیسې ورکړه مخته مسله تیر شو او او قارن طلاق ورکړه دداشو یا دغه سیل طلاق کې ورکړه پیسې او خبره اورال شو نو دی دا کې الله <سؤال> فرمای الله کله من ساعته الله د بے پرواکی اوم د خزل را اوم د من ساعته د خپل پراه قدرت الله سب رب بادشاہ دی او سب مهربان بادشاہ ګوره یو خو دی خبره اشاره کوي دی دواره نه خبره کی تسلی ورکې یوونه تسلی ورکې جوړو تا چې د الله قدرت پراخه ده د الله تعالی خزانه د سړونو لړکې دي او د خذل لړکې دي د ښه دي ته بل نه ملا شو دی سریته بل خذل ملا شو یون الله کله من سادی الله بعد دے دوار لا هر یول را د خپل پراه قدرت نه د پروا کې دي ته بخاون دی لو تسلی رح نجه کل جذاشو نو الله تسلی ورکي الله ایزما قدرت پراخه نو چې مرشده بازه خزه داسکارو کی بیا نو الله قدرت پراخه بیا ته روم را غوږی تر عمر ازو خاول به سیغه مخری اگر چې کزنانه جدا خبره لري یا بچی جدا خبر ده خدای له قدرت پر هغه کې ضرورت وی نو کوشش وکاری الله او زما قدرت پر هغه ده کې یو فضا به خاول د شي په یا قولي سره یا تا سمه خاول یو پاتشي نو الله قناده بیا معنا مل کی ک خزه یې سړی به ته له لوشیو نو خزه به ته خوبل یو خبر دباکی اشاره دا الله پر مایل دیبا اللہ بے پرواگی پر قل کو درسا ماتراب دار سانه دیدان سبال اللہ دا خو کمارا غوندوا اوز بے پتو لگی جیدوالا سانه دیدان و جیدوالا سانه دیدان و جیدوالا کده اللہ کدرات پراخ ری تانه خلالا که دیشت تانه والا اللہ دلاخ خواهن وارگی خبرم او خوند ریسه ده نو جديخه په ما را اوو څه وکړ به ملو ننګل زبغانډه کپريږي کې جاي شي دغه خزنه الله تعالی به سريته به ترينه خزانه ګرځي نو الله پرمغان الله د دعا هغه مستغني ده کې دې پرواه یو د دانو بس به هر کار به ده منه نيم غره پاتې شه بل د چې د دې کار زمانہ بغیر پاتش نه يون الله کُل من ساعته <صفح> الله دې بے پرواکي دعا پر مقصد نه مليشي زقد الله قدرت پر اخذه وكانه الله واسع الحکیم دلیل ذکر کئ زقد الله تعالی قدرت او فضل چې دې پر اخذه قبل لا حق مطلب نه حکیم ذات دې ده خصده چه سنگ ده خاول ضرورتی که ده جبه لاسته لئے اللہ بده بلپیخ کی آبیکان پول دی ده ده سرینه ده لا اللہ حکمتو علی ده لبده ده متابق حضاوار کی ده آیت ختم شاید وَلِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَنَّعْفِ اللَّهِ ده مسلا ده توحید ده آس ده اللہ دی چه سز مکہ کی, کی ده ایساس مان نو کی دا. دا انسانان و الله اللہ دین اچھی دا ارس دی. دا دین و دا اللہ حکم من البکار دین مسئلہ دا توحید شو ارس دا دی مالک حقیقی سوک دے اللہ دے پدے چکڑا کی بس دا کی دا بیانی شو دا کی دا بلعود دا ارس چاہ دے چاہ دا اللہ دلائی ورپسی اللہ دا مسئلہ زکرکی چی دا, دا خبرک ورہید دا حکم سرط تاشتن اے د قانون شکنه دا خوکم چه الله قانون کانون شکنیم کواه کانون مما کواه دا اللہ اطاعت کواه دا چه سنگا تاسو تده اے مسلمانانو نصطاف و مخت و ناستاسو نا مخت و حلقتم د که حکمو دا قانون صرف دا کانون ده ده نا اللہ پردوی والا خد و تاستا ما پوه نه نو اصل کې عمر جمهورشي دغه خبره چې به به زیګنا وصیت چې جایز خبره کړی صلیل استعمال کې نه په خبره یې تبدل کړل له شی هغه سبب یا کار کې وصیت اصل که پوه حکم مضبوط حکم ته ونی کیږي حکم کړو مضبوط حکم کړو تحقیق سره هغه کسانو تاوتل کیتا مې من قبل کو هغه کسانو چې ستاسو نه مخکړه کتاب ملاوشو چې هجرای سې وَإِيَّاكُمَ اللَّهُ اِتَّاسُ تَمْدَكَ حُکَمْ دَي سَحُکَمْ دَي اَنِتَّقُمْ لَا چِدَا اللَّهُ نَوْلِيَ رَيْغَيَ دَا اللَّهُ قَانُون مَمَا تَوَي اکر خضو بارا کسی با کانون دے بیان شو آکر شہادت بارا که این دا قوانین بانی کانور اختامات بیان شو دی جہاد بیان شو بل بیان شو بل بیان شو اللو <سؤال> مکه خپل تم دک حکم کړه چې زمانه پرمانی مکوئ او تاسو تم دک حکم دچه انیتک الله د الله مليریږي د الله تابع دی کیږي دا پرمانی مکوئ دا د الله حکم نه کول په کار دي چې ذکر شي په عمل ورثہ سی ټوپلہ کې یودا مسله بیانې کې د دې قانون کچاټ تور او ک الله فرمای ځواله فرمای او پرانو انجامې انجام بیانې کې ورثہ ټوپلہ وي ان تک الله دې قضدي حکم د انکار ورو د الله لپاره نه وي او تاسو یې استازو نو مخ ته حل خبر بو سره لګوي وان تکفروا نو کچره کو نو فلا اللہ الله تاسو زرم نشي ورکو له سره د زان zarar نقصان ما کوي الله تاسو زرم نشي ورکو که تاسو زولو نه کړو نقصان ورکو که تاسو زکات ورنه کړو الله نقصان ورکو که تاسو سر زیاته وکړه الله تاسو نقصان ورکو ها دومره دې خبره ده زان به نقصانې زان څه کو اللہ پر مے وین تک فرو کچرے دین انکار کو یا عمل کنے کوي نو ال زان نظر وا کوي الله تنه شاور کوي الله قولی نشاور دلیل ذکر کړي ف ان للہ ما فی السماوات زکه سجدیہ هغه الله دا پڑھل سٹارتے تعبد عبادت الله کو تو ملکیت کو صفت ک نہ سکه میرا زیات دین ف ان للہ ما فی السماوات ذکر کینل اللہ دا پارا. چې اس مالو کې دی وافس دي چې زما کوي وکال الله <سؤال> غنیه ان له حاجه پر استاد تابدارانه ضرورت او د نشته حمیده قابل د صفته نو کته تابداري او لکه مستق تابدار نه کور باندې د الله په سبب کې او کوي چوکې نه کې نو الله تعالی تاسو سره ورکول نشي بیا الله تعالی دا درې درې ځله بیا مسئله د وحدانيت ذکر کړې چې الله دې ولله با فی السماوات و ما فی الارض د سجدی پس مانو کې د پوس موږ دا ټول لري چې کله د الله دې له ور څخه پدې باندې و د دلیل وي نبا نے اللہ یو نتیج اور تفقا یو کفا بالله اللہ کا ساز کہ ته تدیداری کہ الله بس تا کار سازئی دنیا ته الله استاکار سازئی وکیل لے کار ساز او اخرت ته الله تعالی استاکار سازئی استا اخرت بخته ګور کار ساز ا ته وځم په مجلسه ساس کېږي خبرو دراځي یو بل د وکیلانو په لاس په حضور کې وجد ته مينت کوي کله یو د مينت پېتا په دې شرعه کې مجلس په مخ کې ورکوم شل بزواله ما خو الله کار سازیه غسل د ولله ما په سماواته ارسل الله دې چې الله یې سازي دا کې الله چا ته مينت نه کوي د کو آسمانه کې ارسل چکلیت تا اطاعت دا اللہ کیلو اللہ بس دا اللہ ارادہ کن لستاکار او کانلاغ اینا فرمانی که انو تاسو بابوز هم لرم شزای جہنم تا نا فرمانی نور براوالا عیبتہ بیداری کئی ایشا ایو ذہب کم تخویب تا یار دورا ایشا کانلاغ او وانیو تاسو بابوزی خلاک عذاب بدر کی الناس ای خلقو ويا ابتداء اخرين الله به نور خلق راوي انا نور خلق بسمي انشاء الله سوره محمد کی برائش پګوسی پګشت مسی بارکی پګشت ثم لا يكون امثالكم الله فرمایوه و این تا کولو یستبدل قومن غیرهم ثم لا يكون امثالكم رجب انشاء الله الله ایت تاسنا پرماری کای تاسب بوج جس کا خلق راوي ثم ما يدلون امثالكم اغيب استاس په پیغمبره کینی چی څنګه صلی السلام له دې رسول الله سلمان پارسی روی اللہ تعالیٰ لہو اغانا اس کنویل سنمات اشارہو دا دا بڑا بڑا بڑا او اللہم و یعیر دا خلق راولی او کچری ایمان سورییس را سورییس توریس را و اللہ کنو دا علتنا کی او شبیر احمد عثمانی سے بلیکلی دی زمان امام ابو حنیپ رحمد اللہ علیہ چلی امد پارس تے او پدک کخل کی دی د دې اولين مسداق د حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ علامه شبیر احمد عثمان رحمتہ اللہ تفسیر عثماني کې لیکلی دی مبارک الله و یک دا پرماني کوي نور براول وکال الله علی ذالک قدیر او الله دې سرгранونه حق تعالی دېгран کار ده چې ادور مخلوقات پس مکدا ټول به مایی او وجنی به سپټه چې دوپا کې ده څو د امریکا چېونه ولري الله ور وان ورس الله علی ذالک الله تعالی باندې سره و درد لرم کېږي چې ګړندو کار نه دا ختم ورپسې الله ترغیب ورکړي چې دنیا اخرت دواله الله الا وختل فقار من که نه یریده ثوابه د دنیا الله یامه سوه چې پر خپل نیک او اعمال د دنیا د بدل اراده کوي کار نه ولیک الله فرمای پاین الله ثواب الدنیا والثواب الدنیا والاخره زکه الله سترا دنیاي او دنیاي نه متروشت او اخرت نه متروشت نو دغه کمکه الانسان نه صرف دنیاي اراده کړو بیا په نه کومل غلني او صرف دنیا او اسم هي صرف دنیا وړه او اخرت نه وړي نو دي چې اخرت او سنني اخرت سره سرور آخرک دی مطلب دی اته بیا په لے عمل باندې مطلب صرف دنیا دی الله پرمای شي نه دا الله سره دوار څخه د دوالو خپل دا مقصد نه هم راځي چې مثلا زمزې په طرحه چې الله له دنیا نه وایي نو دنیا ته ورغل یو ونه د عمل کی تلاوت کی صرف دغه لکه څنګه چې زمزې نه ورته بس دا د دې لپاره وزيتره صرف د امنيتي پکې نه ٹھیک دا لگا تبرک دا او د یو مثال ته برک الله عزوج سورتی واقعہ برکه راضی چې څو کې دا سپیټر په وینه لاستانو په دې پکانه راوته ځله حدیث ده خدا کو صرف د دې نه پاره نو دا د یو خاصیت ته دبر د لوشي او سواب په مننه لاوی چی نه پاره وای هغه په دې کې د عمل ته او ثواب نه تو کې دا به مثال کدا ځان په نیت کې پرېخو دا واخه تا نه پندي او کتا د اوا په نیت باندې پرېخو دا ځرا دي کې اواراز یې ځه اواراز ګرنه کې کومره به یې خایي ته ټیک دا اوا برازي خدا آزاد اوا چې نیت په دا کوي چې آزاد برازي هغه ثواب ته ملاویږي نعم لو کې او نه عملکم الله <سؤال> یو حسیت د دنیاي خير دی علاج کوي او بل څه hin قاه کوم ته اصل مقصد پکې خیرت نور چې اغیقی کم خاصیت الله ایخ دے پغا اصن دے بہت شر اخبر او دنیا و افتن سنا روانے دو پنے اعمالو کی صرف دا آخیرہ بیا پکار اخاصیت و اخبر الرازی دنیا سالا بلٹنگ دو اغوالا اللہ نغوالا جائز دنیا اغوالا صرف دا ایمان چو گمراہ پر نشد نا اللہ پروا ایمان تھا نیوری بفضا بہت دنیا سوک چه ارازہ لری صرف جنب پر دنیا دی لو داسه الله ثوابه الله تعالی ثواب الله سميعا بصيرا او د نضاق و بخضی و بخاول ماملا مخ کی بیان شو او سور پسی آغ معاملات متعلق ستا بار خلکو سر ماملات راضي لین جل رازی داغی متعلق اللہ مسئلے ذکر کئی نمور اپلیار سر رازی درور سر رازی درشتہ دارو سر رازی نضاقی متعلق اللہ تعالی در اقرار او دگواہ مسئلے ذکر کئی با اللہ فرمائی اے ایماندار و شایر دیر ادریدن کی بلکستے پا انصاب باندے شہداء اللہ او گواہی ورکو انکی دا اللہ گواہی چی ورکو ہے دا اللہ دا پارا ورکو ہے یو اگر پا انصاب باندے با کلپ اولادے کست انصاب تولے کی کی عادل تولے ا کوام کو دی د دې په انساب نه په لدی په نو دا خبره د ونه کی ورکاده الله دبار او دې په انساب سره govori ورکوله وره علي انفسکم اگر کدا اقرار کړې د تحصیل کې گواهه ایک ځان باندې یو شه ثابتون دې اقرار وکړه په پته govori خود دوار و مقصد یاو بے قطب چا گواہی کے لون پاغبانی سشیح ثابت ہے اوکو پزان اقرار کہے اوکو زانبانی سشیح ثابت ہے اقرار بھی دا کاکار اپنی سی دیوئی دا کاکاریت کیجئے درمہ بانی دوزر روپین دا چا حق پزانبانی سابتول دیتا اقرار ہوئی دا بل چا حق پزانبانی سابتول دیتا اقرار ہوئی الله پر مئی ولو علی انفسکم ده انصاف نہ کارواله ده الله ته پر اگر چې په پنځه ده ده انصاف نہ کارواله دا نو چې دی نو تد 2000 دربانې بیت 2000 ته اجازه نظر ناشته همدا ته 2000 دی خبر دا لگا دیځه کې مخکذ هویا خبره تا د انسان یو فراده دی ولې چې خپل ذاتی مآخذ ته کېږي انسان په دکې کې نو ذاتی مآخذ پکې الله پرمای وړ او والا اگر ذاتی مآخذ پکې نو انسان باندې په ذاتی مآخذ ته نه ګوري چې حق ما د خپل کې کار کوي دا مصنع پا با دا سے ثابت دا دارنگی او دارنگی دا اویل والده یاد تا دواہی کے اپمور اپلار باندی ستاپ اپلار باندنے چاہ کارس دے او دبل چا دواہی ورکہ اپلار باندنے چیار دبل پی دورا کارس دی پی پینززار آتا ہے ناستا پی دنے زردی اپل کستا ہوئے نا اللہ وینا نو با د ټیم کې انساب نه لاس کوچېتې د بیوګره چیرېشتداری او محبت ځکه په لار سره مینه یو محبت او ریشتداری نه الله پرمې په ذاتي مفاهي او ریشتداری قریبی نسبي ریشتداری یا محبت داله ودی نه د انساب نه پریدو ځوالې د غوړو مور شو ستاسو مور باندې مثلا د چا پیڅې دی گواہیته ورګه ته به انساب نه الله دا به نور والاکربین یاتدا گواهی ورکه پرشتہدار باندې <تصفح> نو بلځکه انسان عادل او انصاف ریجن د رشتہدارو دی په دې نو الله ویني رشتہداریا ته مننه کوي که رشتہدار دی دی کنه ندی خبره تبکی اشاره لذات مبادات محبت رشتہداری ان شاء الله سورته على ان لا تعدي اي ابي التبراش چې او عداوت چې د دې وجه انساب نه پرې او عداوت نو دا درې سلور اسباب دي انسان د دې له سره د انصاب نه لاس اوچت کی محبت رشتہ داری او دشمني ځکه مقادات نو دې تبالنه وینه ګره انساب نه پکاره وار پس یو دغه دغه په مشارکه ای یو کل غنی او فقیر بلتم کې د بل چا مالدار دی نه سره یو ځای مالدار دی دغه د مالدار راځي تاسو ته نل پرم ای یو کل علی ال کته چا ده پر ای یو کل چریو دغه کڅ چا ده پر گواهی که ځم لري حق یا ای یو کل چا ده پر گواهی ورکه غنی دی مالدار یې دی او فقیر کی یا فقیر میته دی او اجر غریب دې په حق راش دې ماندار خو څه کم نه راځي لوک چا د پاره غواهی ورکه فقیر دی یا غواهی راغته پاس ورکه فقیر دې ترا ایلا ګرام به وګا راش دې انسان دختو چې دې ک نا ک غواهی ولا او په دې کې ک فقیر دې دی کړه الله ولق الله او لذي ما زاد الله دين مزديده د فقير او غريب تاسانا او الله دې په حال باندې خپو دی ل دوی په اړه چې الله کوم تا ته کوم کایته پاري امه وکړه حق اظهار په مدد مالدارا ته ګورا او مدد په فقير ته ګورا تک چې الله د دې باره کې ست تعلق د دې دروازه سره کم دی لو ددې زیات تعلق د دې سره د الله دې د الله بندګانی نو له حاضر تاسو چې د دې برخه الله کوم حکم پیټه پامیدا ورکوه فلله اوله کی گواهه کی پکره پیغمبر او ترحم داوست دالی انصاف پا دا حب ننبرجد دا پاکیر دراشا رحم دلی کیو کدا بیزای رحم دلی انصاف نکار با یاد دا مالگار در آیت پا وجنو دمال پا وجنو دا چاک اللہ و انصاف بدل آسنا بیا اللہ حکم کی تاکیری فلا تتبیعو الحوا تاسد خواہ شاق و پسی ملگ ہے انتا دا چتا سو پزان بانده اظهار دا حق اونکه عادل اونکه فا اظهار دا حق کی او ان تابلو دا چتا سو عادل اونکه فا گواه ورکولو کی اللہ و فائشاتو پسیمکی گرر فائشاتو تابداری او دا اس کچاؤکو گواہی کی بدلوالیوکو دو وجہ ذکر کئی کہ گواہی اکلا مسئلن کمیز زیادے پکے ویل پلو بجلب دا کریں گوانی ورنہا دی دوزر عدلی زر دی جماع پکلاو خبر زین دانا بدلوالے بکلو اقرار اگو کو بزان مانجن اگو اینکار اگو کو سر اگو لکو اگو اگو اگو اگو کو مطلب تحریف کو اقرار یا شهادت بدلول او تو او ریدو یہ شهادت کو الله پر مې سزا به ملایږي ولې په ان الله کان بما تعملون خبيرا ان لستوا او دا یاته چې الله د زمږ په خان مې همو کې شریعت کې د شهادت د پرختل اصول دي اوا که شهادت کولی شي څوک بیچاره پر شهادت کولی پر لپاره کولی شي نشي او شهادت د پرختل کسان مدار چې شهادت تبلیغ دی زمانہ کی بہرحال علماء چوئی لغل دا بوزارہ پکے کئی کو دا, دا اصول د قاتل عجرتی قاتل شہادت نبا قبلی کم انسان جگیرن اندہی یا کٹ کئی شریط اور نا قبلی دی زمانہ کی کولماوی کا حق زیع کی گی لو بیاد دا سا حق کم قبلی بیش ورنہ اغیقی دا قتل گوائی دا خزا پاوی کنش کولی شریط کی بیاد زنا دا پر سلو زان لداغ دا او د تفصیلاتي زموږ باید ټولګه په ترتیب باندې نديری یې څنګه سړی د وره محامق کو وسېدي الله دې راته سمافي کو خپل احکاماته مديرو یې ترکو تهیدې بس لا وونه وایې یتفرقه تجردات او اجداجو الله والله تعالی دې پرواکی قلن لمدعال لرا من ساته تفرح فللا وقال الله جل الله تعالى واسع قرات قدرت کے حکیم حکمت والا وللہ الله تعالی ما وسی تسماواتی جدی پسمنوں کی و او وسی فلادے چدی پسمنوں کو کے ولا ولقل فتحقیق سرا واسیل الا يم حكمت الذين اوتوا الكتاب اعتقدتا كتابه او تورکوشو مم قبلکم لانستاشنا ویاکم اوتا فکم فکم کړه او ان تقوا دا چې یو هرګه د الله نه تادی دا یې کوي دا پرمانی م و ان تغفرو کچره انکار م کوتا سو یا غی الله فَإِنَّ لِلَّهِ يَكْتَنِلُ اللَّهُ الدَّارَ مَا أَغْشَى فِي السَّمَاوَاتِ جِدِّ أَسْمَائِهِ وَمَا أَوْطَأَ فِي الأَرْضِ جِدِّ أَسْمَائِهِ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى غَنِيًّا لَا حَاجَةَ بِطَرْفٍ أَنْتَ دَتَاسِرًا حَنِيًّا كَبِ الْحَمِيدَ كَبِ الصِّفَاتِ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى حمیدہ کابل صفت والی اللہی او دا اللہ دپارا ما في السماوات و ما فی اللہ دا غصی زندی چیدی او اغ زندی چیدی پزمکو کے و کفا باللہی او کافید اللہ تعالی وکیلہ کارسازون کے ایشک کچری اووالی اللہ تعالی یو ذہب کم تاثو ببوزی ایوہ الناس ای خلکو و یعطیب اوراب والی نور خلکو الله دله تنا ذلك فلوور اوبانقدره قدرت لر کې من كان يريد سبد دنیا آ را لري سووابد دنیا د نفر د دنیا پایند الله م سره سواب دنیايا ولا خ ن د دنیادي سوابونه دنیا او دا دنیا ن او دا خت سوابونه وقال الله جل الله تعالى سميع لدينكم بصير لدينكم يا ايها الذين امنوا كونوا شقوا امنا لدينكم بالقسط بين الصابين شهداء لله وقيوا ان الله دبار ولو على انفسكم اگر جتا سي اقرار تها لكل ظالم بالي اولوالدين يشهدت الله دبار علی والده دی یګ او دی ور مور خپل باندې ول اقربین یګ او دی ور کله ای یکل چریوی چا پرګ او دی ور کای یا ای یکل چریوی د تک کسل چې ګواهی ولکای یا ور کای مالدار او فقیر نه غریب نو فالله اولا بهما ان ته لاج لري نزدې دې تا دستا شنو تاسو ته دور نزدې نه فالله اولى الاندير میز دیلي بهما په دي دوه دي دوه تا علا ته تبعول هوا کا چې تا به داري ما قواعد فوايشات او شهادت کي و اين تلو پر چرتاه بدل او تو رزولان شهادت نه مخوار با این اللہ <سؤال> یکننا اللہ <سؤال> تلاتان بینا تعملون دے پا آغا سبا لے تعملون چے عمل کرے خدیرہ خبردار اے اوالاو <سؤال> والین <سؤال> یا آخرین یا دل قوت المتین یا راہم موسیقی یا اللہ کریم و خویمتی سابقیت پراہترا نسیب کہ خیر و برکترا نسیب یا اللہ دا عالیزی احکاماتی معاملات کی پکار رازی یا اللہ دس معاملات راولی مچی زمین بکی بی انسانوشی دس معاملات راولی مچی زمین بکی ب او یا اللہ <سؤال> کچری دا سم عاملات رایش جیسرا ازان نانده اکرار قولی دا بلچہ دا خبره خبر قولی یا اللہ خبري د انصاف خبری کریم اخوائزم اخوائن دی راوالی کینی یا اللہ دا سزاید نمو چې تی چکم ذاکی تا د انصاف ویلو حکم کلی منگالتی انصاف ونوائی یا اللہ ترازی شخص اللہ رضا را نصیب کی صلو اللہ تعالی نحن